Pán s vámi. svaté Váže podle Lukáše. Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariašova domu a pozdravila Alžbietu. Jak milá Alžběta uslyšela malý pozdrav, dítě se radostně pohnul v lůně až by ta byla naplněna duchem svatým a zvolal mocným hlasem. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný pod života tvého, jaké jsem si zasloužila, že matka mého pána přišla ke mně. Vždyť, jakmile zasněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a je dostě pohnou mě mlůně. Blahoslavná, která si uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Maria řekla, veleby má duše hospodina a můj duch já v Bohu mém spasítelí. Slyšeli jsme slovo Boží. Dnešní téma je jsme Bohem povoláni. povolání. Ne vy jste vyvolili mě, ale já jsem vyvolil vás. Na začátku cesty stojí setkání mezi člověkem a Bohem, mezi tvorstvem a stvořitelem, mezi časem a věčností. Abraham uslyšel volání, odejti do země, kterou ti ukážu. Podobně jako on jsme i my povoláni opustit to, co známe a vydat se na místo, které Bůh připravil v hlubinách našeho srdce. Cestou se přitom stále více stáváme sami sebou, lidmi, kterými nás Bůh chtěl od počátku mít. A když následujeme povolání, které je nám určeno, stáváme se požehnáním pro své nedražky, pro bližní i pro celý svět. Boží láska nás hledá. Bůh se stal člověkem Ježíšovi a skrze něj se potkáváme s Božím pohledem. Stejně jako v Janově Evangeliu je Boží volání i v našem životě slyšet různým způsobem. Jeho láska se nás dotkla a my se vydáváme na cestu. V tomto setkání procházíme proměnou. Je to zářivý počátek lásky plného vztahu, který se stále znovu obnovuje. Jednoho dne si pochopil, že aniž by si to uvědomil, v nejtarnějších hlubinách tvého nitra už je napsáno ano. A tak se rozhodl jít před Kristových stopách. V tichu Kristový přítomnosti si ho slyšel říkat, pojď následuj mě. Dám ti místo, kde si tvé srdce může odpočinout. A na závěr je modlitba. Ježíši Kriste, ty nás hledáš. Chceš nám nabídnout své přátelství a vést nás ke stále plnějšímu životu. Dej nám místo tu, abychom na tvé volání mohli odpovědět a tak se proměnit a vydávat světo svědectví o veněžné lásce. Amen.